11. Showroom. Aki kitakarózik, az megfázik. A felügyelők nevét nem tudhatjuk, mi azonban magunk között nyilván beszélünk róluk, ezért kénytelenek vagyunk valahogy elnevezni őket. Annál is inkább, mert vannak jó fejfelügyelők, ami sok mindenben megnyilvánulhat. Például, hogy melyik sétálóba tesz be, ha lehetősége van választani. Hogy mosolyog-e reggel a váltásnál, vagy beszól? Hogy kibassza-e a szekrényedet, vagy nem basszaki, Hogy tud-e normálisan köszönni, vagy fogadni egy köszönést? Hogy esetleg még beszélget is veled, mert egyszerűen kedvel, vagy szereti az életét, és emberként bánik veled, így önmagával is. Ez odabent nagyon nem mindegy, mert az egész napunk attól függ, hogy a reggeli, vagy az esti váltáson milyen felügyelő lesz velünk újabb 12 órán keresztül. Este vagy éjszaka leginkább csak a tévé függ tőle. Tíz órakor ugyanis a szabály szerint lekapcsolják az áramot. Nem számít, hogy az egy film vagy egy meccs közepe. Nagy ritkán azonban előfordul, hogy valakinek megesik a szívő a fogvatartottakon, és megvárja, míg befejeződik az adott műsor. A két kedvencünk uborka felügyelő úr és halacska felügyelő úr. Ők soha nem üvöltöznek, hogy állj be a sorba fogba pofád a kurva anyád. Egészen más a hangulat, ha úgy tudsz lemenni a felügyelővel például Eőre vagy Spejzre, hogy normálisan beszél hozzád. Mosolyogtok, érdeklődik, hogy vagy, te is érdeklődsz, ő hogy van. Halacskával és uborkával kialakult egy már-már haveri, de mindenképpen emberi viszony. Songoku ennek pont az ellentéte. Muffurc befelé forduló faszkalap, aki el van száva magától, mint az állat. A feje sompennére hasonlít, és a sérója mindig nagyon bevallőve. Nagy képű, beképzelt, kivagyi csávó. A spídes egy izgága, vékony kopaszforma, és elég szigorú. Amikor végigmegy a folyosón, kulccsal vagy gumibottal mindig odabaszedjet egyet az összes zárka ajtajára. Csak úgy viccből. Élvezi. Talán ettől izgul fel, nem tudom. Mi annyira nem élvezzük. Ennek ellenére szpédest kedveljük, mert tud jó fej is lenni, nem szopat minket feleslegesen. Atya felügyelő folyamatosan Jézusról meg Istenről papol, de már-már a kattanásik belegabajodva a témába. Előfordul, hogy 40-50 percig nyitva tartja az árkajtót, és folyamatosan mondja. Állítólag volt olyan, hogy annyira magyarázta Jézust meg a szellemeket, meg az angyalokat, meg Istent, meg a kereszténységet hogy a vele szemben álló csupa fülfogvatartot elaludt a falnak támaszkodva, miközben atya csak mondta és mondta. És atya nem vette észre, hogy alszik a csávó, és hogy kibaszottul nem kíváncsi rá senki, és kurva fárasztó egy idő után, mert 5-10 percig még oké, okay, beszélgessünk Jézusról, de az, hogy ő beszél, és egy kurva szavadat nem hallgatja meg, és soha nem reflektál arra, amit mondasz, az meg kicsit gyanús üvölt róla, hogy egyedül van, magányos, kurvára kell neki a társaság. Szerintem azért felügyelő a börtönben, hogy legyen, aki végighallgatja. Atya egyébként jó fej, soha nem káromkodik és soha nem szít bennünket, a jámbor ember. Néha engedi a hosszabb tusolást, és nála néha ki lehet menni papucsban is a tusolóba. Van még szigorú felügyelő úr a hatodikról. Szakállas vékonytag, egy igazi tróger, aki soha nem hagyja ki, hogy ne báncsom minket, ne rúgjon belénk. Nem tud úgy bejönni az árkába, hogy ne basztasson, ne vegyen el tőlünk valami tiltott állat vagy edényt. Utáljuk, amikor ő nálunk a szintes, mert tudjuk, hogy napunk lesz. Nem viszki sétálni, nem viszi Csabi a takarítani, nem lesz dupla tusolás, sőt egyáltalán semmilyen tusolás, és mindig beszól. Nem tudod úgy tenni a pokrócot meg a törölközőt, hogy neki megfeleljen. Ha megdöglenél az árkában, az talán megfelelne neki. Írni csak akkor tudok, amikor a srácok takarítanak vagy sétálnak a szinttel, mert olyankor nem megy a tévé, a pofázás meg a kártyázás. Ha szemetet szednek össze, szóval kukáznak, még találkozhatnak is másokkal, ami az információ áramlás szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Itt a legapróbb momentumnak is óriási jelentősége értéke lehet. Sose tudni, mi mire jó, kinek, miben nyújtott legapróbb szívesség vagy segítség miként térülhet meg a jövőben. A két társam ebben is vérprofi. Nem véletlen, hogy idáig jutottak a börtön hierarhiában. Mint ahogy az sem, hogy hozzájuk kerültem. A felügyelőkön is érződik, hogy nagyon vigyáznak rám, hímes tojásként kezelnek. Különleges státuszom a srácoknak is kedvez, ők is élvezik kevésám áldásos előnyeit, például a külön séta lehetőségét vagy a kisé lazább váltásokat, ellenőrzéseket. És arra is írtó büszkék, hogy benne lesznek a könyvben. November 9-e A folyosón elhangzó hajnali ébresztő után általában van még időnk dögleni, az árka nincs bekamerázva. A hét órás váltásig bőven ráérünk felállítani az árkarendet és az ágyrendet, beágyazni szabályosan, helyére tenni a fragolit. Én mindig simán vissza is döglök a gyors beágyazás és felöltözés után, 6.55-ig, amikor félálomból hallom, hogy váltás! Az asztalon csak a három szakadt műanyag ovispohár, a távkapcsoló és Csabi telefonja. Cipőben kell állnunk egymás mellett, vigyázban, a papucsok és minden egyéb be az ágy alá, minden elpakolva, állva kell jelenteni. Ma reggel azonban két kommandós ront be teljes menetfelszerelésben, csukjával a fejükön, amit csak az ajtózár hirtelen kattanása jelez előre. Gyorsan leugrom az ágyról, már fel vagyok öltözve, de egyikünk sem számított erre. Azonnal fel a maszkot, cipőt is, de a kint maradt papucsomba már is belerúg az egyik berontó kommandós. Tibi gyorsan felkapja a fregolit, amit az ablak alól septében a mosdó elé, mert ott van a helye a házi szerint. Dühösen és durván szitkozódik az egyik csukjás. Cívérúha az ágyon, az árkorend sehol, de a tévé az megy mi? Amíg még-még van, veti oda a másik. Itt komoly büntetés, ha hetekre vagy napokra megvonják a tévét. Egy ilyen váratlan villámakció csúnya retorziót vonhat maga után, pedig igazából csak jogtalan, veszélyes eszközöket, tárgyakat keresnek. De mivel az nyilván nincs, így élik ki fontosságukat. Tibi szerint az egésznek semmi más célja nincs, csak hogy félelemben tartsanak minket. Az egész országról, az állam teljes működéséről ugyanez a véleménye. Szerinte ez egy szarország. Ahol mindenkit mindenért állandóan megbüntetnek. Az állam, NAV, a TEK, a hivatalok, a rendőrök. Ezért minden ember folyamatosan fél Magyarországon, és ez direkt van így. Pont ez a cél. Azóta gondolja így, hogy 8 éve Spanyolországban él. De ott egészen más. Szabad ország, szabad emberekkel, akik nyugodtan, boldogan élnek és boldogulnak. Ott még a börtön is teljesen más. Sokkal élhetőbb, emberibb. Csak ott éjszakára kell bemenni a zárkába. Egyébként egész nap lent van az ember a bekamerázott udvaron. Van kantin, konditerem, tuksoló. Lehet edzeni, dominózni, kosorazni, napozni. Normális a kaja, akár spanglit is simán szerezhetsz bent. Sőt, havonta egyszer még szexelhetsz is a csajoddal egy külön zárkában. A rabok között minden csoportnak van egy vezetője. Az őr azokkal tárgyal, azok meg lefelé tárgyalnak a saját embereikkel. A vezetők a saját kedvezményüket kockáztatják egy esetleges balhéval. Így is lehet rendet tartani. A spanyol büntetés végrehajtásnak nem célja, hogy roncsot csináljon az emberből. Sajnos ez a magyar börtönökről nem mondható el. Itt még mindig a kommunista örökséget nyögjük, amelynek a teljesen értelmetlen egzecíroztatás és folyamatos megalázása lényege. Végre kapok szintes házi telefont, amit idebent csak hátének hívnak. Az ügyvédemet hívom először. Holnap folytatólagos vallomást étel tárgyalás. Aztán jólcsit. A rohagy meg dögölj meg óta nem beszéltünk. Most se sokkal kedvesebb. Haza se menjek, mert otthon sokkal rosszabb lesz nekem. Utolsó szaralak vagyok, és még az ügyvédem is szar. Kurvasokat fogok kapni, ha nem hallgatok rájuk, ők már mindent kitaláltak. Van egy csomó tényleg profi ügyvéd, akik tudják, mit kéne csinálni, ne hallgassak a mostanira, ne legyek hülye. A kinti barátaim is mind elfordultak tőlem. Mindenki elárult, mindenki beszart. De ez az ügyvéd tudna segíteni ingyen. Irtó hamar letelik 16 perc. Teljes a káosz a fejemben, fogalmam sincs, mit kéne csinálnom. Totális tanácstalanság. Ezzel telik az egész este. A skacok is forgatják a szemüket, kurva para helyzet. Próbálnak a lelkemre beszélni, vigasztalni, tanácsot adni. Hálás is vagyok érte. De okosabb sajnos nem. November 10-e Reggel fél hatkor kelés. Nem, mintha aludtam volna, de döntést hoztam. Időt kell kérnem. Hallgatva Jólcsira és a strácokra meghallgatok még egy ügyvédet. Nem teszek vallomást. Jogom van hozzá. Élek vele. Amúgyis ugyan miről tennék, ha egyszer nem vagyok bűnöző? Csabi szintén tárgyalásra készül a fél évesre. Ehhez a műanyag mosólavorban lubickol, tíz centi langyos vízben, mint egy idétlen kisovódás. Piszkafa kezei lábai kilógnak, és debilen gügyög hozzá a hülye fejével. Röhögök rajta nagyon. Még ez sem megy komolyan. Fél nyolckor jönnek is értem a tárgyalás miatt. Jó másfél órára bebasznak a csúrmába. Majd jön egy ismerős, jó felnyomozó, bilincses vezetőszár megint, be a kocsiba, és át a városon a nyolcadik kerületbe, ahol legelőször voltam. Kint az udvaron már vár az ügyvédem. Elszívunk egy szigit, muszáj ellazulnom, felengednem. Elmondom neki kelletlenül, hogy Jolcsi határozott kérésére muszáj még egy ügyvédet meghallgatnom, ezért most nem fogok tudni vallomást tenni. Az ügyvédem fogja a fejét. Hát ilyet nem lehet Zoli bazd meg. Próbál lebeszélni, de hajthatatlan vagyok. Végül átmegyünk a nyomozónőhöz, ahol előadja, hogy Védence meggondolta magát. Élettársa kérésére muszáj meghallgatnia egy új ügyvédet. A rendőrnő megérti, de ő sem örül. Elfogadják, jegyzőkönyvezik, majd közlik, hogy akkor irány a showroom. A showroom? Annak meg mi köze bármihez is? Kérdezem. Kötelező átkutatnunk. Ja, hogy kötelező? Akkor oké, menjünk. Be a rendőrautóba irány a Király utca. Odaérve meglepve konstatáljuk, hogy a Lipóti Pégség, ahonnan be tudtunk volna menni, zárva. Illetve a lombik üzlet is mellette. Újabb ellazító cígik az ügyvéddel is az egyébként egészen normális kedélyes nyomozókkal, rendőrökkel a járdán várakozás közben. Én inkább beülök a parkoló rendőrautóba, hogy a járókelők közül minél kevesebben lássanak meg, és ismerjenek fel bilincsben vezető száron. Valahogy nem vagyok rá büszke. Vércik ki ez az egész. Úgy érzem magam, mint egy kibaszott láncravert kutya. Végül majdnem egy órát kell várnunk, mire megérkezik valaki a kulcssal, és nagy nehezen bejutunk. Felmegyünk a lépcsőn a sórumba, és kutatni kezdenek a rendőrök. Felhívják a figyelmemet, hogy mindent kövessek a szememmel. Van itt valami? kérdezik. Nincs, soha nem is volt. Ez a munkahelyem, én itt dolgozom. Nézegetik a cuccokat. A kockás, oldalcsíkos gentleman mackók nagyon tetszenek nekik. A pólók is. A kurvák, kokain, keresztény zia alkotásom láttán elmosolyodnak. Azt hiszem értik az üzenetet. Az O1G maszkokat ugyancsak megmosolyogják. Az ilyen tunikát mennyiből lehet kihozni? Kérdezi az egyik nyomozó. Hát olyan négy forintból, válaszolom. És mennyibe kerül? 25.000 forint. Négy-ötszörös szorzó alatt nem éri meg árulnom. Minderől ad számlát? Kérdezi. Persze, nyilván. Felelem zavartan. Kutatnak, matatnak, semmit nem találnak. Vagy jön a kutyás rendőr, és megkérdezi halálosan komolyan, hogy van-e itt bármi. Mert a kutya biztosan meg fogja találni. Ha hazudok, akkor is. Nem, nincs itt semmi. Válaszolom határozottan. Maximum, ha esetleg valamelyik csibész vásárlom stikában épít rosszalkodott. De nekem ez a munkahelyem, ez nem egy Le Lemegyünk a földszintre, a lomosba, ahol a szerszámaimat tartom a lakás felújításhoz. Itt is követnem kell az eseményeket személyesen, mint hatósági tanúnak. Hatalmas a rendetlenség. De neki látnak, miután az aranyos, pajkos fiatal német juhász nem leeszt semmit odafent. Lent is beletúrnak ide-oda, a kurvasok szemét között nehéz lesz bármit is megtalálni. Nem is igen erőltetik. Jön a kutya, ő se talál semmit, nyilván. Megmondtam, ez egy munkahely. Aláíratnak velem egy halom papírt. Mindent elfogadok, mindent aláírok, nincs semmi panasz. Mielőtt visszavisznek a venyigébe az ügyvédem még figyelmeztet, hogy nem jó az irány. Nem szerencsés eltérni a stratégiától, a kijelölt és megkezdett útról. Nagyon nem. Ha ezt akarom, akkor ő megválik tőlem. Sokkolnak a szavai. Óriás porába kerülök. Semmiképpen nem szeretnék vamzer lenni. De hát ez nem vamzerség, herceg úr, mondják a zsaruk. Még a kocsiban is ezen dilemmázok, amikor az egyik rendőr megdicséri Jolcsi egésztestes fehér neműs míves kóját. Arról meg honnan tudnak? Ja, hogy a telefonom? Azt a kurva. Ezek mindent láttak. Mindent. Az összes képet meg videót. Bele se akarok gondolni. Ég a pofámról a bőr. – Ez van, nyugtat meg a zsaru. – Engedje el. – Hát persze. Könnyű azt mondani. Visszatérve a börtönbe hivat a BV osztály vezető helyettes úr. Ketten maradunk. Elmesélem neki a napomat és a jól kontra ügyvédek dilemmát. Fáj már tőle a fejem, fogalmam sincs mit és hogy csináljak. Megnyugtat, hogy ez tök normális. Bár jogilag van rá lehetőségem, ő három hét után tuti nem cserélne ügyvédet. Jó esnek a szavai, de ez is veszélyes lehet. csi és az ügyvéd is azt mondta senkinek, de senkinek ne beszéljek az ügyről. Most mi a fasz tegyek? Óriás para. Eszembe jut, amit Csabi és Tibi mond mindig römi közben. Aki kitakarózik, az megfázik. Aki túl hamar lerakja a lapjait, sebezhetővé válik. Hát ehhez tartom magam. Végül elköszönök. Visszavánszorgok a hetedikre. Ott vár Tibi és az elhült ebéd. Brokkoli levesre emlékeztet messziről. A második hideg rizs benne és pörkölt szerű darabkák. Befalom. Dióhéban beszámolok Tibinek. Csabi sehol. Hogyhogy? Nagyon bonyolult az ügy, mivel úgy tudjuk, hogy nem tesz vallomást, most arra vissza kellett volna érnie. Nem vagyok jól. Zúg a fejem, tele a hasam, hulla fáradt vagyok a stressztől. Tibi punyad tévé nincs. Ha Csabi nincs itt, nem kapcsoljuk be. De az ő életéhez rendkívül szervesen hozzá tartozik a tévé. Akkor is, ha nem nézi. Szüksége van arra, hogy valami zúgjon. Nyilván nem szereti azokat az ajokat, amik a saját fejében vannak. Kell valami, bármilyen külső zaj, hogy elnyomja őket. Éppen leülnék írni, amikor kattan az ár. Megjön Csabi. Kábé, mintha moziból ért volna haza. Vidám, energikus, pörög, dumár, röhög, mint mindig. Nem megy haza. Na, fassa. Valójában ő ezt akarta. Nem akar két-három a kibejárkálni innen, és az egész tortúrát előről kezdeni a Markóban, mert az ehhez képest tragédia. Fél év alatt jutott ebbe a kivételes pozícióba. Van telefonja, heti 80 perce, van kártyája, spejzre, csomó ruhája, kajája, tartalékja, az zárkatársa régió cimborája, engem is bír, takarít, edz, innen intézi a kinti életét, kelti a fiát minden reggel fél hétkor, Neveli a lányát, igazgatja az anyját és a cégeit. Viszonylag jó dolga van idebent. Nem akarja elbaszni az örökös újrakezdéssel, másodfokokkal. Összességében mindketten kurva jól el vannak idebent. Kiszámolták, mennyi jár, és ha elfogadják, túlélik. Tibi összesen körülbelül hat évre számít, plusz-minusz két-három év. Csabi fél-egy évvel kalkulál, ha minden jól megy. Mármint előzetből. Mégül is ki lehet bírni. Hát így ki lehet valóban. Így nekem is ki lehet. Így. Máshogy nem megy. Csak ha az ember nem recseg, nem kattog. Tőlük tanulom itt az életre valóságot. Már a karácsonyra készülnek. Lesüti, ajándék, mindenféle jóság. Nekem lövésem sincs, mire számít csak. Fél-egy év van benne, már mint az előzetben, és ha jóisten, valamint az ügyészség és a bíróság mellettem áll, végül felfüggesztett. De mi lesz addig a többiekkel, akik kint maradtak? A barátokkal, jólcsival, anyámékkal, az üzlettel, a kékséggel nem tud leállni az agyam. Ebbe bele lehet délizni.